знав же, що не можна зі здрайцею зв'язуватися, гірко зітхнув Мірошник. Тепер, перчуваю, недовго нам усім ряст топтати залишилося. Це чому ж? Ледь брову Абат Ян. Та не вам, огризнувся Мірошник, вам-то що? поїдете, та й тільки вас збачили? А нам куди з млина податися? Приїдуть, невдовзі приїдуть, попалять, порубають і з нахарством моє не допоможуть. Я не маю на тебе серця, старий, напрочуд лагідно промовив настояти. Ви, може, й не маєте святий отче, пробурчав стах. І на тому спасибі, коли не дурите, Бог дасть не нашлете сюди нікого. А от Лентовський вони не пробачили. Коли б то весь їхній зміїний рід, Сокира не договорив, люто сплюнув та повернувся до вцілілого підмайстра. Піди нам мешку до млина по заступ. Стаса поховати треба, щоб усе по-людськи було. «Я допоможу», – зненацька подав голос Михал. Мірошник скосив око на воєводу, але нічого не сказав. Михал та Сивий мовчки підняли мертвого Стаса і понесли до цвинти. «Я помолюся за упокій. Завпокій його душі урив, чисто, кивнув їм навздогін настоятель. Дякую, святий отче, ось могилу вирємо і читайте все, що належить. Старий мірошник постояв, гаропашно крикнув і побрів слідом. Абат Ян згідно кивнув і повернувся до Марти, до ніг, якої все ще тулився в Джош. Квестер Ігнатій тактовно відійшов подалі, хоч йому і кортіло послухати, про що говоритиме Аббат Ян зі своєю сестрою, задля якої щойно приїздив сюди сам Сатана. Приїздив і поїхав ні з чим, дивина. А тільки чин надовго поїхав? Дивно все це Марто, помітно розгублено пробурчав Ян і скосо глянув на сестру. Дивно погодилася Марта, але що саме? Що тобі дивно Ян? Багато чого Марто. Цей чоловік? Чи не чоловік? якого всі, та й він сам, називає дияволом. Можливо, я беру зараз на себе тяжкий гріх, але мені трохи шкода, що він так швидко поїхав. Нам із ним було про що погомоніти. У всякому разі, мені із ним. Марті на якусь мить навіть відняло мову. Її брат Ян, ні, не так, Сонс Ян, священник-бенедиктинець, настоятель Тенецького монастиря, котрий проводить теологічні бесіди з великим здрайцею. І про що ж ти хотів з ним поговорити, вичавила вона з себе нарешті. Багато про що. Бліда обличчя Абата на тлі досвітнього церпанку було серйозне і трохи смутне. Про те, про що натякнув, але не договорив він сам. Про те, чому він урятував тебе, а з великим рахунком і мене з Михалом. Бо відпустив належну йому душу, укравши її в мертвого і нічого не зажадавши натомість. Та й взагалі, від киля він взяв цю душу, чому все-таки зважився з нею розстатися, хоч і шкодував потім. Адже не спекла він і витяг. О, у мене до нього було безліч питань.